Габріель Гарсія Маркес Сто років самотності Роман Переклад з іспанської Петра Соколовського Журнал Всесвіт Номери 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 2001 рік Читає Галина Догозвяга. Колись, через багато років, полковник Ауреліано Буендія, стоячи біля стіни перед загоном, що мав розстріляти його, згадає той давній вечір, коли батько взяв його з собою подивитися на лід. Макондо було тоді ще невеличким селом, на якісь два десятки Ліплянок із глини та бамбука на березі річки, що стрімко несла свої чисті води, ложем з відполірованих каменюк, білих та здоровенних, мовдоісторичні яйця. Світ був ще такий незвіданий, що багатьом речам бракувало назв, і на них доводилося просто вказувати пальцем. Щороку в березні край села напинало свої халабуди обірване циганське плем'я, і під пронизливі звуки свищиків та гуркіт бубенів оповіщали всіх про нові наукові відкриття. Першого разу вони принесли з собою магніт. Огрядний циган з дикою бородою і тонкими, з мов пташині лапки, пальцями, котрий назвався Мелькіадесом, Приголомшив усіх, показавши оте, як він сам сказав, восьме чудо світу, створене вченими алхіміками Македонії. Він ходив від хатини до хатини, тримаючи в руках два металеві бруски, і люди, переймаючись жахом, бачили, як казанки, тази, обценьки та жаровні відхоплювалися зі своїх місць, а цвяхи й шурупи відчайдушно силкувалися видертись із дощок, які аж тріщали від їхніх зусиль. Загублені хтозна, коли речі з'являлися раптом саме там, де їх доти найбільше шукали. І безладним гуртом волоклися за чарівними брусками Мелькіадеса. Речі теж по-своєму живі, з різким акцентом проголошував циган. Треба тільки вміти розбудити їхню душу. Хосе Аркадіо Буендіа, чия буйна уява сягала не тільки далі з проможностей творчого генія природи, а й ген за межі чудес і чарів, подумав собі, що це досі пусте наукове відкриття можна використати для добування золота із земних надр. Міркеаде – щесна людина, застарій його. Для цього магніт не годиться. Але Хосе Аркадіо Боендія тоді ще не вірив у чесних циган тож віддав за магнітні бруски мула і кількох козенят. Урсула Ігуаран, його дружина, яка розраховувала на цю худібку, щоб хоч трохи підняти за непалий добропут родини, марно намагалася відрадити його. «Невдовзі у нас буде стільки золота, хоч підлогу мости», відповідав їй чоловік. Кілька місяців він оперто намагався справдити свою обіцянку. П'ять за п'ять обстежував усі околиці, ба навіть річкове дно, носячи з собою оті два залізні бруски і знай голосно вигукуючи закляття, що його навчив Мелькадес. Однак єдине, що йому вталанило видобути з-під землі, це геть укритий іржею обладунок 15-сторіччя, який при ударі гучно відлунював із середини, мов великий сухий гарбуз, наповнений камінцями. Коли Хосе Аркадіо Боендіа та четверо односельців, що супроводили його в цій експедиції, врешті розібрали обладунок, то знайшли всередині скам'янілий кістяк, а в нього на шиї мідний медальйон з пасмом жіночого волосся. У березні цигани прийшли знову. Цього разу вони принесли з собою підзорну трубу, а також лінзу з добрий бубон за обільшки, і оголосили, що це останні винаходи амстердамських євреїв. Трубу вони поставили перед шатром, а в найдальшому кінці вулиці посадовили циганку.